صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد أزياد قرداشترام أمشهد غشم الساعة الله تنقوح معه وفيغمبره صلى الله عليه وسلم يومدت بجتمعي ناسية درام ينا إمام أبو إيسى الترمذنين bu gözəl kitabını, Şəmə-i Lünnəbi adlı kitabını şərh etməyə davam edirik. 40-cı fəsil Rasulullah s.a.v.in ibadəti barədə barədə olanlar. Əvvəlcə, bu fəslin ünvanı barədə danışaq. İbadət sözünün lüqəti mənası, zəlil olmaq deməkdir. Məsələn, Ərəbzə uzanmış halda olan dəviyyə bəirun muabbət. Ayaqlar altında taqtalanaraq düzəlmiş yola isə tariqun muabbət deyilir. İbadət sözünün istilahi mənası isə belədir. Allahın sevdiyi və razı qaldığı hər bir zahiri və batini söz və əməl ibadət ədlanır. Allah subhanəhu və tealə, insanları və cinləri məhz ona ibadət etmək üçün yaratmışdır. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, mən cinləri və insanları ancaq mənə ibadət etmək üçün yarattım. Digər bir ayədə isə belə buyurur, biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Hədislərin birində rəvayət edilir ki, Muaz İl-Cəbəl radiyallahu demişdir, bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin tərkində ikən o dedi, Ey Muad, bilirsən Allahın qulları üzərindəki haqqı və qulların da Allah üzərindəki haqqı nədir? Mən Allah və onun rəsulu daha yaxşı bilir dedim. O buyurdu, Allahın qulları üzərindəki haqqı qulların ona ibadət edib heç ona şərik qoşmamalarıdır. Qulların Allah üzərindəki haqqı isə, ona heç nəyə şərik qoşmayan qullarına əzab verməməsidir. Hədisi Buxari rəva edilmişdir. Demək, ibadətin haqqı Allaha məxsustur və ondan qeyrisinə ibadət etmək ən böyük günahdır. Rəva edilir ki, Abdullah ibn Masud radiyallahu anh, demişdir. Bir dəfə mən Peyğəndər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum. Hansı günah Allah yanında ən böyük günah sayılır? Dədi, səni yaradan Allaha başqa birisini tay tutmağın. Hədisi, Buxar rəvayt edib. İbadət 3 sütun üzərində qurulur. Birincisi, Paç və müqəddəs olan Allaha kamil şəkildə sevmək. Bu xüsusda uca Allah buyurur. İman yətirənlərin Allaha olan sevgisi isə daha güzülüdür. İkincisi, Allahın mərhəmətinə tam şəkildə ümid bəsləmək. Bu xüsusda da uca Allah buyurur, onlar Allahın rəhmətini umurlar. Və üçüncüsü, nöqsansız və qüsursuz Allahdan layiqincə qorxmaq. Bu xüsusda da uca Allah belə buyurur və Allahın əzabından qorxurlar. Demək, müəmin Allaha bu üç sütun üzərində iman gətirməli, İbadət etməli. Allahı kamili şəkildə sevməklə, ona ümid bəsləməklə və ondan qoxmaqla. Həmsinin gecədəki ibadət yalnız iki şərtlə qəbul olunur. Birincisi, Allah qarşısında ixilaslı olmaq. Yəni, ibadəti yalnız və yalnız Allah sünətmək. Bu xüsusta uza Allah buyurur, de. Mən dinimi məhz Allaha məxsus edərək yalnız O'na ibarət edirəm. Zumer surəsi 14-cü ayda. İkincisi, Peyğəmbər s.ə.v. yolunu tutub getməkdir. Belə ki, Uca Allah yalnız Peyğəmbər s.ə.v. yoluna uyğun olan əməlləri qəbul edir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur. Xeyr, Sənin rədbinə and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən çəkişmələrdə səni hakim hesab etməyincə, sonra da verdiyin hökmlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan tam təslim olmayınca iman yətirmiş olmazlar. Nüqqət edirsiniz, Peyğəmbər s.a.v. qəbul etməmək, onun dediyini yerinə yetirməmək kafir olmağa gətirib çıxarır. Rasulullah s.a.v. isə bu xüsusda belə buyurmuşdur. Kim bizim bu işimizə, yəni bu dinimizə, ondan olmayan bir şeyi əlaq edərsə, rədd olunur. Yəni, onun özünə qaynar. İmam Əbu İsa Ət-Tirmidinin bu fəsilə verdiyi ad umumi olsa da, yəni ibadətin hər növünə aid edilsə də, fəsilin altında gətirdiyi hədislər, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yalnız gecə namazlarına aiddir. 261-ci ədris Muğiyyir abini şüəbə radiyallahu anhu demişdir. Bir dəfə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazını qaldı və o qədər ayaq ıstə durdu ki, hətta ayaqları şişdi. Sonra ona, nə üçün özünü bu ağır yüklə yükləyirsən? Axı Allah sənin keçmiş, ve gələcək günahlarını bağışlamışdır deyildi. Onda o şükür edən bir qul olmayım mı deyə cavab verdi. Bu hədisi Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace və Əhməd rivayet etmişdir. Burada hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm'in uzun uzadı ayaq durduğu xəbər verilir. Hədislərin birində də deyilir ki, Rasulullah s.a.v. gecə namazının bir rükətində Əl-Bəqərə, Əl-İmran və Ən-Nisa surələrini oxumuşdur. Hədisin nəsai, sünən əsərində rəvat etmiş, Rəşəy-Xalbani rəhmək Allahının olduğunu demişdir. Peyğəmbər s.a.v. şükür edən bir bəndə olmağını təmimna edir. Allahın verdiği nemətlərə şükür etmək hər bir bəndənin borcudur. Və bu şükür həm qəlb, həm dil, həm də əməllə təsbiqlənməlidir. Yəni adam, ona bu nemətləri bəxş edən Allaha minnətdər olduğunu qəlbən etiraf etməli, dili ilə ona şükür etməli və şükür əlaməti olaraq ibadəti yalnız ona yönətməlidir. Bu hədisdə məhz əməllə təsdiqlənən şükrə aiddir. Burada Peyğəmbər s.a.v. möminə xas iki mədəmat oxunur. Həm qul, həm də şükr edən bir bəndə olmasını təməmmü edir. Halbuki o, ibadət etməy və şükr etmək xüsusunda kamilliyyət satmış bəndələrdəndir. Bu hədisi oxuduqda elə başa düşülməməlidir ki, Peyğəmbər s.a.v. ibadət etdikdə canına zülm edər, həddən ziyadə və taqətindən artıq bir əməli yerinə yetirərmiş. Xeyr, o, hər bir ibadəti yerinə yetirdikdə nə ifrata varar, nə də ki, etdiyi ibadətə laqeyd yanaşar. Əksinə, orta bir yolustardır. Bu xüsusta varid olmuş hədislərin birində, ən əsibini malik radiyallarını demişdir. Bir dəfə üç nəfər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evinə gəlib onun əhli əyalından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin ibadəti barəsində soruşdu. Bu haqda onlara xəbər verildikdə, onlar etdikləri ibadətin az olduğunu cüman edib belə dedilər. Yəni, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm kimi ola bilərimi? Üstəlik, Allah onun bütün keçmiş və gələcək xətalarını bağışlamışdır. Onlardan birisi dedi, Mən bütün gecələri ibadət edəcəyəm. Yatmayacaqım. O birisi dedi, Mən il boyu oruz tutacaqım. Gündüzlər yemək yeməyəcəyəm. Üçüncüsü dedi, Mən qadınlara yaxın durmayacaqım. Heç vaxt evlənməyəcəyəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu eşidəndən sonra onların yanına gəlib dedi. Çılan-çılan sözləri siz mi demisiniz Vallahi ki, Aranızda Allahdan ən çox qorxanınız mənim. Bununla belə, mən bəzəm onu tutur, bəzəm də tutmurum. Cezənin bir vaxtını namaz qılır, digərində isə dincələrəm və nəhayət mən qadınlarla evlənirəm. Belə olduğu halda, mənim yolundan çıxan kimsələr məndən deyildilər. Hədisi Buxarə rəvat etmişdir. Cənabdar sallallahiyevə sallam ibadəti seve-seve yerinə yetirmiş ümmətinə də belə etməyi özlərini daşıya bilməyəcəkləri bir yüklə yükləməməyə tövsiyə edib demişdir. Siz bacardığınızı yerinə yetirməlisiniz. Vallahi şey siz usanmadıqsa Allah usanmaz. Hədisi Buhari rivayet etmiştir. Başqa hədislərdə rivayet edilir ki Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhıma, demişdir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu. Sən necə oruçdursan? Dedim, hər gün. Soruşdu. Qurana necə xətmədirsən? Dedim, hər gecə. Onda o mənə belə buyurdu. Hər ayın üç gününü oruçdur. Quranı da ayda bir dəfə xətmədir. Dedim, Mənim bundan da çox ibadət etməyə güzüm satar. Dedi, həstədə üç gün oruz tut. Dedim, mənim bundan da artıqma güzüm satar. Dedi, iki gündən bir oruz tut. Dedim, mənim bundan da artıqma güzüm satar. Dedi, elə isə ən əfzəl oruzu, gün aşırı oruzu tutan Davudun oruzunu tut və həstədə bir dəfə gecələr Quranı başdan axara oxu. Abdullah i̇bn Amr radiyallahu anhına yaşa dolduqdan sonra deyərdi Kaş Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin verdiyi rüsxəti qəbul edərdim. İndi mən artıq qozalıb əldən düşmüşəm. Hədisi bu xayr rəvayət edib. Görün, bunu kim deyir? Sahabe Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma. Demə, hər bir müsəlman bacardığından artıq ifrat dərəcədə yox, az da olsa davamlı şəkildə ibadət etməyə çalışmalıdır. Elə Allaha sevimli olan ibadət də məhz belə ibadətlərdir. Bu hususda Peyğəmbər sallallahu və səlləm belə buyurmuşdur. Doğru yol tutun. Ən kamil olanı yerinə yetirə bilməsəniz, heç olmasa ona yaxınlaşın. Və bilin ki, sizlərdən heç kesin əməli onu cənnətə daxil edə bilməz. Bilin ki, əməllərdən Allahın ən çox xoşuna gələni, az da olsa davamlı olanıdır. Əqisi Buxar Rəvadədir. Demək, əməlin çoxluğu ilə deyil, onu yalnız Allah üçün, Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin öyrətdiyi kimi yerinə yetirmək ilə Allahın mərhəmətinə nail olmaq və beləliklə də cənnəti qazanmaq olar. Abu Hurayra radiyallahu anh rəvat edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrinə dedi, sizlərdən heç kəsin əməli onu əzabdan xilas etməyəcək. Sahabələr soruşdular, səni də, ya Rasulullah, dedi, hətta məni də. Yalnız, Allahın mənə mərhəmət göstərməsi istisnaldır. Elə isə doğru yol tutun. Ən kamil olanı yerinə getirə bilməsəniz, heç olmasa, ona yaxınlaşın. Səhər və axşam, ha, belə gecənin bir vaxtı yaxşı işlər görməyə çalışın. Beləcə, yavaş-yavaş muradınıza çatacaqsınız. Hədisi Buxarə rəvat edib. Gecə namazını və başqa bu kimin nafilə ibadətlərini yerinə yetirməyin faydası isə, olduqsa böyüktür. Bu xüsusda varid olmuş, qüçsü hədisdə, oca Allah belə buyurur. Qulun nafilə ibadətləri yerinə yetirməklə mənə o qədər yaxınlaşar ki, mən onu sevərəm. Onu sevdiyim təqdirdə, onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli, və yeriyən ayağa olaram. Məndən diləsə, ona dilədiyini verirəm, sığınacaq istəsə, ona sığınacaq verirəm. Bu hədisi də bu xayrələtidir. 262-ci hədisi Eylə mənada olan hədisi Abu Hüreyra radiyallahu anh demişdir, Rasulullah s.a.v. gecə namazını o qədər uzadardı ki, axırda ayaqları şişər və ona niyə belə edirsən? Axı, sənə xəbər verilmişdir ki, Uca Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdır. Deyildikdə, O, şükredən bir qul olmayınmı deyərdi. Məhəməd Natrıqdin Albani, Muxtas Əlişşəməl əsərində bu hədisinin həsən olduğunu demişdir. Hədistə, sənə xəbər verilmişdir, deyilir. Bu da, Quran ayəsində xəbər verilir, Fəhs surəsinin 1-ci, 2-ci, 3-ci ayələrində. Ucaq Allah Peyğəmbərinə belə qurur. Həqiqətən, biz sənə aydın bir zəfər bəxş etdik ki, Allah sənin əvvəlki və sonraki günahlarını bağışlasın, sənə olan nimətini tamamlasın, səni düz yola yönəsin və Allah sənə böyük bir qələbə ilə kömək etsin. 263-cü hədis. Bu da eyni mənada olan hədisdir. Bu hədisi də Abu Hurera, radiyallahu anh, edir. Deyir, Rasulullah s.a.v. ayaq üstə durub o qədər namaz qılardır ki, axırda ayaqları şişər və ona, Ya Rasulullah, niyə belə edirsən? Axı Allah sənin keçmiş və gələcək yünahlarını bağışlamışdır, deyildikdə, o, şükredən bir qul mı deyə cavab verərdi. Bu hədisi də Muhammed Nazırıq bin Albani, Məhdaçəri Şimal əsərində bariq edib, səhiyy olduğunu demişdir. Gördüyünüz kimi, bu üç hədis bir-birini qüvvətləndirir. 264-cədirs. Əsvad İbn Zeyd demişdir. Mən Ayşədən Rasullah sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazı barədə soruşdum. Dedi, o, gecənin birinci qismini yatar, sonra qalxıb namaz qılardı. Dan yerinin sökülməyinə az qalmış isə, bitri sonra da yatağına gəlib uzanar və istəyərdirsə, zövzəsi ilə yaxınlıq edərdir. Azanı eşitdikdə isə dərhal ayağa qalxar və əgər cənabətli halda olardısa, başından su əndərə, əks təqdirdə isə dəstəmaz alıb namaza gedərdi. Bu hadisi Bukhari və Əhməd rəvat edmişdir. Burada gecənin birinci qismi deyildikdə işa namazından sonra gələn gecənin birinci saati nəzərdə olur. və saat deyildikdə Bizim bildiyimiz 60 dəqiqə deyil, gecənin altıda biri qəst edilir. Gecənin vaxtı isə, günəşin batdığı anından başlayıb, dan yeri söküldüyü anına başa satır. Və bu hədistən aydın olur ki, Peyğəmbər s.a.v. işan namazından sonra yatardı. Burada hədistə sonra qalxıb namaz qılardı deyilir. Sonra deyildikdə de, gecənin yarısından sonra gələn dördüncü və beşinci qismləri nəzərdə tutulur. Belə ki, bütün gecə, yəni günəş baxdığı andan dan yeri söküldüyü ana dək olan vaxt altı qismə bölünür. Birinci üç qismi gecə yarısına dək, sonraki dördüncü, 5ci və altıncı qismləri isə dan yeri sökülən vaxta dək davam edir. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. demişdir, Allahın ən çox xoşuna gələn namaz Davudun qıldığı namaz ən çox xoşuna gələn oruz isə Davudun tutduğu oruzdur. Davud gecənin yarısını yatar sonra qalxıb onun üçdə birini namaz qılar sonra da yerdə qalan altıda birini yatardı orucu da yunaşırı tutardı. Hədisi Buxar-ı Rəvayd edir. Muhammed ibn-i Əl-üseymin, rahiməhullah, bu həzsi şərh edərkən demişdir. Gecə üç qismə bölünür. Birinci qismi yatmaq üçün, sonra üçdə bir listəsi gecə namazı üçün və son altıda biri yatmaq üçün. Çünki bunda bədən üçün bir rahatlıq vardır. Belə ki, adam gecənin yarısını yatdığı zaman kifayət qədər dincini almış, gündüzün yorğunluğunu çıxarmış olur. Nəhayət, gecənin üçdə birini ibadətdə keçirdikdən sonra, axır altıda birini yattığı zaman, gecənin axırındakı bu yuxu həmin ibadətin yorğunluğunu aradan qaldırır. Hərçənd adam gecənin istənilən vaxtı qalxıb namaz qılarsa, sababa nail olar. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu daha əhzəl və Allah üçün daha sevimlidir. Bu ibadətin savabına nail olmağın üçün kifayətdir ki, imkanın daxilində gecənin axır üçtə birini, yaxud orta üçtə birini, yaxud da birinci yarısını ibadətə keçirəsən. Ayşə radiyallahu anhə demişdir, Peyğəmbər s.a.v. gecənin hər bir qismində, gecənin əvvəlində də, ortasında da, axırında da namaz qılmışdır. İbn-i Hüseymə sözü burada tamamlanır. Və bu xüsusda varid olan ayədə Allah s.ə. buyurur Həqiqətən, Rəbbim bilir ki, sən və səninlə olan insanların bir qismi bəzən gecənin üç də ikisindən az, bəzən yarısını, bəzən də üç birini ibadət sündürürsünüz. Əl-Müzzəmiyə surəsi 20-ci ayə Hədistə azanı eşitdikdə dərhal ayağa qalxar, deyildikdə burada süq namazının azanı nəzərdə tutulur. Və başına su əndərər deyəldikdə Peyğəmbər s.ə.v.in tam şəkildə qüçm alması nəzərdə tutulur. Sonra hədistə xəbər verilir ki, əks təqdirdə dəstəmaz alıb namaza gedərdi. Peyğəmbər s.ə.v.in dəstəmaz almağının səbəbi ya onu təzələmək, ya da başqa bir şey olmuşdur. Çünki digər insanlardan fərqli olaraq Təğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin yatmağı onun dəstəmazını pozmazdı. Rəvayət edilir ki, İbn Abbas radiyallahu anhma demişdir. Təğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin uzanıb yatdı. Hətta xorultusu belə işidirdi. Sonra qalxıb dəstəmaz almadan namaz dıldı. Hədisi Buxar rəvayət edir. 265-cü hədisi. İbn Abbas radiyallahu anhma xalası Meymunənin evində gecələdiyini xəbər verib demişdir. Mən yatağın köndələnənə uzandım. Rasulullah sallallahu yatağın uzununa uzandı. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yuxuya getdi. Nəhayət, yəzə yarı yaşı və ya bundan bir az əvvəl, yaxud bir az sonra Rasulullah sallallahu əleyhi və yuxudan oyandı və gözlərinə oxalayıb yoxsunu dağıtmağa başladı. Sonra Ali İmran surəsinin son 10 ayətini oxudu. Sonra qalxıb, tavanla asılmış köhnə cürdəyə yaxınlaşdı və kamil şəkildə dəstəmaz aldı. Sonra durub namaz qıldı. Mən də qalxıb dəstəmaz aldım və gedib onun yanında durdum. Rasulullah s.a.v. sağ əlini mənim başıma qoydu və sağ qulağımdan tutub onu yavaşça daxtdı. Sonra iki rükət, sonra yenə iki rüşət, sonra yenə iki rükət. Sonra yenə iki rükət, sonra yenə iki rükət, sonra yenə iki rükət, sonra da bir rükət namaz qıldı. Sonra yatağına uzandı. Nəhayət, müəzzin onun yanına gəldikdə, qalxıb iki rükət xəfifçə namaz qıldı. Sonra gedib süb namazını qıldırdı. Bu hədisi Buxari, Moslim, Abu Davud, Nəsai, i̇bn Mace Macə və Əhməd rəvat etmişdir. Ərsənd İbn Abbas radiyallahu anhına, xalası Meymunə radiyallahu anhadan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazı barədə soruşa bilərdi. Lakin, o bunu öz gözləri ilə müşahidə etmək istədiyindən onun evində gecələmişdir. Bu uşağın gecə namazını qılmağa həris olması onun nə dərəcədə fəzilətli bir insan olduğunu bir daha zübuta getirir. Burada İbn Abbas radiyallahu anhına, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ayaqları altında uzadındığını xəbər verir. Bu da səhabənin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nə dərəcədə ehtiram göstərdiyini xəbər verir. Sonra hədistə deyilir ki, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Alimran surəsinin son 10 ayəsini oxudur. Yəni, 190-cı ayədən doğrusu göylərin və yerin xəlq edilməsində Gezi ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər vardır. Ayəsindən başlayıb, həmin surəni axıra dək oxudu. Digər bir hədislər avad edilir ki, Ata Rahiməhullah demişdir. Bir dəfə mən İbn-i Umeyr ilə bircə Ayşənin rəyanına gəldim. Və İbn-i ona, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemdən gördüyün ən heyrətamiz hadisəni bizə danış, dedi. Bunu eşitdikdə Ayşə ağladı. Sonra dedi, gecələrin birində Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuxudan oyandı və mənə, ey ayşe izin ver mən Rəbbimə ibadət edim. Dedim, vallahi ki, mən sənin Allaha yaxın olmağını istəyirəm. Üstəlik, səni sevindirən Hər bir əməli sevirəm. Sonra o qalxıb dəstəməz aldı və namaz qıldı. Namazda o qədər ağladı ki, sinəsi göz yaşına bələndi. Sonra yenə o qədər ağladı ki, hətta durduğu yerdə göz yaşı ilə islandı. Nəhayət Bilal gəlib onu namaza çağırdı və onun ağladığını gördükdə dedi, Ya Rasulullah, niyə ağlayırsan? Axa Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdır. Onda Rasulullah s.a.v.dən belə buyurdu. Şükr edən bir qul olmayınmı? Bu gecə mənə ayələr nazir oldu. Vaya kəsin halına ki, bu ayələri oxuyub, onların baharəsində düşünməsin. Sonra bu ayələri oxudu. Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində Gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər vardır. Əl-İmrân son 10 ayəsini. Burada İbn Əbbas rəziyallahu anh, Rasulullah sallallahu sol tərəfində durmuş və Rasulullah sallallahu əleyhi onun sağ qulağından tutub özünün sağ tərəfinə gətirmişdir. Buxarının rivayətində bu öz təsdiqini tapmışdır. Hətta rivayətdə İbn Əbbas rəziyallahu anh demişdir: Rasulullah s.a.v. qulağımdan tutub məni sağ tərəfində keçirdi. Bu da dəlildir ki, iki kişi xeylağı bir yerdə namaz daldığı zaman, imam solda, ona tabi olan kimsə isə onun sağında həm də yanaşı durmalıdırlar. Və əgər kimsə bilməməziyi üzündən namaz ətnasında gəlib imamın solunda durarsa, imamın o kimsəni özünün sağ tərəfində keçirməsi, namazı batid edən artıq hərəkətlərdən sayılmaz. Onu da qeyd edək ki, həmin adamın qulağından tutmaq vacibdir, qolundan və ya başından tutmaq da kifayət edər. Müslümin səhihində, Rasulullah s.a.v. İbn-i Abbasın əlindən tutub, saf tərəfində keçirdiyi rəvaid edilmişdir. Və əgər üçüncü bir adam da gəlib imama qoşularsa, Onda imam onların hər ikisini arxa tərəfində keçirməlidir. Bu, xüsusda varid olmuş hədistə, Cədə Rədiyələn demişdir, Bir dəfə Rasulullah s.a.v. qalxıb namaz qıldı və mən də gəlib onun sol tərəfində namaza durdum. Onda o, mənim əlimdən tutub sağ tərəfində keçirdi. Daha sonra Cəbbar ibn-i gəlib onun sol tərəfində durdu. Onda Rasulullah s.a.v əlimizdən tutub bizi arxa tərəfindən keçirdi. Hədisi muslim rəvayət edib. Lakin, xüsusilə qurğulamaq cərəkdir ki, bu keçirmə imamın önündən deyil, arxa tərəfindən olmalıdır. Bir də ki, bu hədis, nafilə namazının zamanat şəkilində qılınmasının caiz olduğunu qəbalət edir. Hədistə, 2 rükət, iki rükət, Namaz qıldığı xəbər verilir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin. Məan, Rahimallah demişdir, o, bu iki rükətləri altı kərə təkrar etmişdir. Demək, 12 rükət və üstə axırdakı bir rükət 13 rükət qılmışdır. Bu dəlildir ki, yedə namazlarında hər iki rükətdən bir salam verib namazı tamamlamaq və tək rükətli vitri ayrıca qılmaq daha ərsəndir. Sonra sahabe qədər verir ki, Resulullah sallallahu ve sellem bu namazlardan sonra iki rükət xəfifcə namaz qıldı. Burada söhbət süb namazından öncə qılınan nafilə namazından gelir. Peygəmbər sallallahu ve sellem bu 2 rükəti xəfif qılmasına dair rəvayət edilmiş digər bir hədisdə Ayşə rəziyallahu anha Peyğəmbər s.ə.v. sübh namazından əvvəl qıldığı iki rükət nafilə namazını o qədər qısa qıldı ki, mən öz-özümə görəsən o Əl-Fatihə surəsini oxudumu, deyilm. Hədisi Buxar rəva edir. Lakin başqa rəva onun bu namazda Əl-Kəfirun və Əl-İxlas surələrini oxuması ona dəlalət edir ki, bu namazda qısa surələrdən oxumaq qaizdir. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmün süb namazının sünnətində bu iki surəni oxuması gününü təوْhid surələri ilə başlaması deməkdir. Təbarani'nin Mu'cemü'l-Kebirə terində rivayet edilir ki, Peygamber sallallahu əleyhi və namazından sonra qıldığı iki rükaət nəfilə namazında da həmsinin Ər-Kəfərun əl və Əl-İxlas surələrini oxuyardı. Bu hədis də sahi Bu da Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin gününü tovhid surələri ilə başa vurması deməkdir. Ha, belə, gecə namazlarını bu iki surə ilə tamamlaması, onun gecəni tovhid surələri ilə başa vurması deməkdir. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin tovhidə olduqca əzimlə bağlı olduğunu bir daha sülhuta getirir. Ümumiyyətlə, qeyd edək ki, Dört vaxtda bu iki surəni oxumaq əhzəldir. Suq namazından əvvəl və məğrib namazından sonra qılınan iki rükət nafilə namazlarında, ha, belə gezi namazlarının son iki rükətində və bir də yatmazdan əvvəl. Əvvəlki fəsillərdə hədisləri qeyd edərkən yatmazdan əvvəl olan zikirlərdən danışmışdıq. İxlas surəsini zikr etmək üç dəfə şeytandan qoruyur. Kəfirun surəsini oxuyub yatmaq, sanki tohid üzərində yatırsan və o halda ölərsənsə, təkallahlıq etiqarı ilə, tohid əhəli kimi bu dünyadan kəsib gedirsin. 266-cı ədəs İbn-Əbbas radiyallahu anh və demişdir, Rasulullah s.a.v. gecə namazına 13 rükət qılardır. Bu hədisi buhari muslim və tirmizi rəvad etmişdir. 270 və 272-ci hədislərdə, növbəti hədislərdə, Peyğəmbər s.ə.v.in gecə namazını 11 rükət, 273-cü hədislə isə 9 rükət qıldığı xəbər verilir. Ha, belə Buxarənin səhəyində onun gecə namazını 7 rükət qıldığı da varid olmuşdur. Bu hadislərə zəmin edir, demə olar ki, gecə namazını 7, yaxud 9, yaxud 11, yaxud da 13 rükat qılmaq caizdir. Lakin ən əzəli Peyğəmbər sallallahu əleyhi davamlı qıldığı kimi 11 rükat qılmaqdır. 267 cədir Ayşə rədiyallahu anha rivayet edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi yuxuya qalma və ya gözlərindən yuxu tökülməsi səbəbindən gecə namazını qılmadığı təqdirdə həmin namazları gündüz vaxtı 12 rükət qılardı. Bu hədisi Müslim nəsai və tirimizi rəvat edmişdir. Bu hədisi dəlildir ki, özürlü səbəbdən dolayı vaxtında qılınmamış nafilə namazının qəzasını qılmaq cahildir. Hədistən o da aydın olur ki, gecə namazını gündüz vaxtı qılmaq istəyən kimsə onu cüt sayda qılmalıdır. Demək, kim gecə namazını 11 rükət qılmaq niyyətində olmuşsa, gündüz vaxtı onu 12 rükət, 9 rükət qılmaq niyyətində olmuşsa, gündüz ikən onu 10 rükət, 7 rükət qılmaq niyyətində olmuşsa, gündüz onu 8 rükət, 5 rükət qılmaq niyyətində olmuşsa, gündüz onu 6 rükət və nəhayət 3 rükət qılmaq niyyətində olmuşsa, gündüz onu 4 lükət qılmalıdır. Qələr ibn-i Xattab radiyallahu anhının bu xüsusda ravah etdiyi hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və, və belə buyurmuşdur. Hər kim gecə namazında oxuduğu hizbi Quranın bir hissəsini, cüzdən az bir hissəsi və ya onun bir qismini oxumayıb, gecə namazını qılmayıb yapsa, Sonra da qalxıb süf ilə zöhrün arasında onu qılarsa, sanki onu gecə qılmışdır kimi, ona cavab yazılar. Hədisə Müslim rəvayət edir. Deyil etmək lazımdır ki, umumi dəlillərə əsasən bu namazı günəş üfüqdən bir nizə hindürlüyündə yüksəldikdən sonra qılmaq daha münasib sayılır. Çünki Peyğəmbər s.a.v. süf namazından sonra namaz qılmağı qadağan etmişdir. Bakın, gerdirək ya da düşən kimi bu namazı qılmaq da caizdir. Ənəs ibn-i Malikin, radiyallahu anh onu, rəvayət edir ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Kim namaza yatıb qalarsa və ya onu unudarsa, qoy yadına düşən kimi onu qılsın. Çünki onun bundan başqa kəhfarəsi yoxdur. Hədis-i Buhayl-i və Müslim rəvayət edir və bu hədis dəlidir ki, Adam, yaxşı əməli tabəti yetdiyi qədər davanlı yerinə yetirməli və onu tərk etməməlidir. Və Allahdan istəyən budur ki, Allah s.ə.v bizlərə Peyğəmbər s.ə.v kimi ibadəti yalnız Allah sünn və sünnəyə müvaxik şəkildə yerinə yetirməyi nəsib edəsin? Etdiyimiz və edəcəyimiz bütün ibadətləri Bu növ ibadətlərdən hesab edib qəbul edib bizə istədiyi qədər savabını yazsın və qiyamət günündə etdiyimiz bu əməllərin əvəzini artırması ilə cənnətdə bizə nəsib etsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bir yerdə olması onun vəilidir davamçılardan Bu hayatta abid kullarından olmalı büzə nəsib edersin. Subhanək Allahumma və bi hamdik. Eşhedu en la iləhə illəətə əstəkhfirəqə və təubi